براءۃ من الله ورسوله د دې زارای او د بایکاټ اعلان په دا طرف خدا الله او پیغمبر د الله نا یا براءتون دا سورۃ براءت د زارای وي من الله د طرف خدا الله او غمبر د الله نا الیلذین ها کسان او تا احتن منالمشرکین چتا سور قرآنی کړي د مشرکانو نا فسیحو فی الارض دی مشرکان ته وای چوغره غې پدونکه کې اربع عاشورن سلور مې آشتې پر دې سلور مې آشتې کې خو ایمان راړای یا <تصفح> حجاز مقدس پریږې یا مسلمانانو مقابله لپاره تیار شه وعلموا کو انکم یکن تاسو غیر معجز الله نه تاسو کمزوری کړونکې الله علا و ان الله مخزل کافرین الله دې رسوا کړونکې کا کافرانو لرا واذان من الله ورسوله اعلان له طرف دا الله او پیغمبر دا, دا, دا الله دا دا الناس خلق ت يوم الحج الاكبره فرض دا حج لوی حج اکبر دا لوی اختررز لوی واذان اعلان من الله طرف دا الله او رسول دا الله نا ال الناس خلق ت يوم الحج دا حج لوی او الله چېې شکارله برري ان بزاره دی من مشرقی د مشرقانونه څلوپې غمبر د اللامې ببیزاره دی ف تون کې چل تاسو توګو با د خپلکو فر شرکنا په خیر ل کوم م هغه بډه غوروي تاسوو د پاه ت تونم ک سلوواړې د تاسو تو بنو باسي حاللهمونونه پوشيئ کوم تاسو۔ غیر معجز اللہ تاسو اللہ عجز اکولن شئی اللہ کمزور اکولن شئی و بشیر اللذین او خوشخبری ورکا کسانت چی کافر دی بیعذاب نلیم پازاب در ناکبانی اللہ اللذین مگر آو کافر آہدتم مگر آو کسان آہدتم من المشرکین چی تاسو رسروادہ کڑی رئے مسلمانانو دو مشرکانونا سم لم ینقصوکم شئن او بے نقصان نه کڑی تاسر شئن ذر ولم يظهروا عليكم احدا او انداد المركستاسه په مقابل کي احدا ديو تنصرا فاتم عليه ماخذهم نو پورا کله دي لروا د دي اله مدتهم داغد نتی د دا ختمه دو pore ان الله يهدي المتقين بیشک الله محبت ساتید پرېګارانو سره فوجن صلا خل شرل کله چوزي دا مې عاشق د حرمت فوجن صلا خل کله چې وزیدا میا ستاسو احترام فقط المل مشرکین او قتلوا المشرکان حيث وجدتموهم كمزې کې چینو ميدوي او خذوهم وني سيدوي او سروهم او بند کېږي قبر له واچوي وقودو کي نه لهم جلا کولمرصد پہاړ یو زید تیرې دو باندې مرصد وي ممر پہاړ یو زید تیرې دو پاهړ یو لار دې دو پہاړ مرچ تیر لکه فَإِنْ ک چلطورګاسواقام م سولاتهپابندو ک پهمل ته ذکتهورکو ذکات فخلو سويله نکلاو ک لاي ان الله غفورو وحيم یقین اللله بخن کېمهبانان حد من مشرقين ک چتن د مشرقانونه اس تجاره ک پنايو واړی تاانهفاجر هوو پنای ورته ورکهتا اسم کللامل الله تر دی بیاو رسو دلر مآمنا اغزید امن خفلتا ترسر حد پرور رسو ذالک دا په پدی سبب قوم اللہ علمون چدئیو قوم نجفوهینا کیف یکون للمشرکین عهدن سرنگ بشیر پارل مشرکان وعدا عند اللہ وعند رسولی ونید دا الله ونید دا اللہ ونید دا پیغنبر دا اللہ اللہ اللہ لذین مگر آکسان عاهدن چتاس عند المسجد الحرام نیزید مسجد حرام فَمَسْتَقَامَ لَكُمْ تَرصُدَيْ برابر ولا وي تاسو ته پېوادي فاستقيموا لهم نو تاسو ورته ټینګودريږئ برابر درېږئ پېوادي باندې ان الله يحب المتقين الله محبت ساتي پرځږ آرام سره کیسا یعنی کیفه لهم عهد سرنګي بشیدږي پروعده ويه يظهر عليكم ته چلدې کامیاب شي پتا سو باندې لا لانتظار نکو ادا کافر فیکم استسبارکی الا الا ان یوم انا خدا و ولا ما و ندادی او د قسم علماء ذکر کرے لا يرقب دیل ہاز نہ کہیں فیکم استسبارکی الا بقسم ولا زم ما او ندادی یا الا دخت علی ولا زم ما او ندادی یوردو نا کوم د سواحین خوشالوی دیتاسو تختلو خلوبانین و تاوا قلوبهم انکار کوي زول د دوي ستا سو د محبت نا واكثرهم فاسقون اور بهر طری فرمان دی واده ما تئی ایستراو د غرا کړو د آیات الله تبدل آیات نور الله کې سمنن قلیلہ پیسه دنیا چل غرا فسبد ان سویلہی هدایتن شود الله بلارنا الله <سؤال> هم یکنن ب چېدي سا انا کاره معکان عملونه چېدي کومل کوي لایر قوونه دی حاض نه کوئفی ممن پهواه د مومن کېند د قسمند د خپلولی والله زما او نه د سووا فَإِنْ کچل تو د است کا ملاته پابندی کفمون ته او د کاته وکو ذکات فرخواو کو فيدين نروونهديستاسوپدينین کې ستاسو دینی وړريفلو لاټ وااض طرري کې سریانو ونه لقوم لمون دا کو لپاره چای پوهیږي و ک ماه هم کچلهمات کلل د قسمونه خپل من دا د آه او عیب لټئی په دین ستاسو کې عیب وای په دین ستاسو کې فقاتلوا ائمتل کفر نو وجنی دا مشران نو کو فرنائ ما مان نو کفر انهم یقینن ذیچری لا ايمان لهم نشد قسمونه د دین په اړه لعلهم دېته قارینتهون چه دایره واه خلاف ایو د عہد ما تهولونه منه شي الا تقاتلون قوما خبردار تاسو نه قلووي داې اوقوم نهسو ماه همغ مات کل خپ قسمونه همو د خراج رسول او دی اراده او ق ک او د شرلو د پیغمبر د مکې معظ نه وههم به او دی کافرو شروعرو کي د په تاسوانه اوول مرت پاول زل کې ات نو آیا تاسو یریدي د دونه چې جهاددر سره کوي فالله احق والله ډېر حقدار دے ډېر لائق دی ان تخشوه دا چې تاسو د الله نوېریږئ ان کنتم مومنین کچري مومنان قاتلوهم جهاد کوي دغه کافر سره يعذبهم الله عذاب ور کوي الله دې ته دی دي کوم تاسو تلاسنو و يخزهم الله رسول نشررقم ان بعد کوي ستااس مقابله راغوي کې ش سدوره قو منمومنين او یخ الله سنی نهقوم من بغ و قلو بوج الله غسی د زورنو دديوب الَّ الله ولا من ش او نبان کې الله تا چابانې چې خوغشي د تودي تووف قرکينا د قفر نه تووبوبسي الله د توه او حکمتالله ام حسبتم آیتا سو گمان کوئی انتو ترکو دا چپری بخودشی او سی امتحان برا ولم ما آلم الله اللذین او تروسا سرگن کری بنی اللہ تسان جاہدو منکم چغی جہاد کئی تاسونا ولم یتخیزو او نوی نولی دی من دون اللہ لاود اللہ نا ولا رسولی او لاولت عمر دا اللہ نا وللمومنین لاود مومنان وولی جا بل چال رب دوست ایوان نیم واللہ خبیر بما تعملون اللہ نے خبردار تا چې تاسو کوم عمل کوئ ما کان للمشرکین نبی 200 نبی مناسب مشرکانونو 파را ای امروا مساجد اللہ ہی دا چې دی عبادت الله شاهدین چې دی گواہی کړن کی علی انفسهم تزانو مخلوبان بالکفر تکفر اولئک حبت تا مالهم ذالکسان برباد دی ملو ند دی وفینارہم خالدون او فور کی بهېره همیشه انما یامر مساجد اللہ بے شک بادئ جمعتون د الله مناسو کامن بالله چی مان روړې پاله ول یومل اخر او پرزرستا نه واقام الصلاه او قادن کی پموز واات الزکات او ور ولم یخش الا الله او دینری جسوا د الله نغل چانا فاشا نو ډیر غرداو لایک دا کسانه یې کو نه مینه المهدین چی شرید لارمندم کنا اجعلتم ایا غرول هتاو سقایت الحاج او بورکول حاجه انتا الحرام او ازادول داو جمعه پشان د عمل داچا امن, آمن بالله ایمان اورې طالبانې ولې مل اخر پر دروست نه وي وجاهد فی او جحاد قید اللہ لارکی لا استون عند اللہ ندی برابر دوی پنیز اللہ واللہ لا اہدی القوم الظالمین اللہ ہدایت میں کئی قوم ظالم تھا اللہ اہدی آئیت میں کئی قوم ظالم تھا الَّذِينَ آکَسَانَ آمَنُوا چِیمَانُوا نِرَوْدِ وَحَاجَ وَحِجَرَةِ قِرَةِ وَتَنِ فْرِيُخَةِ وَجَاهَدُوا جِحاد قید فی سبید اللہ اللہ لارکی بی اموالهم تختلو مالون دا خلق ډېر لوی دی په درجه کې ان الله فنذ الله ولای کهم الفائزون او دا کسان هم دې کامیاب دې کامی ته رسیدي زیر ور کوي خوشخبری ور کوي طرف دې به رحمت منه په محراب نه سره د خپل طرف نو رضوان نن پر ځان گئی سره وجناتن په جنتون سره لهم چې دې لپاره فیها پر جنتون کې یعنی فی ها جنتونو کې نعیم مقیم نعمتونو بھئی امیشا خالدین فی آمیشا بھئی دیپدے کیا بدن امیشا امیشا ان الله بی شکالا عنده اجر عظیم دا اللہ سرد اجر لوی یا ایوها الذین آمنو ایمان والو لا تتخذو آباءکم منی سی تاسو خفل پلاران و اخوانکم مخفل رنا اولیاء دوستان سته حبل کفره ک چری محب لو د کفر سرالل ایمانې په بو مقابل ایمان کې ومنولله هم او چا چې په دوستې نیول داې واللی دی نو لرا من کوم تاسوونه فله کو مالمون نو دغه کسانان همجودي ظالمان قورتهوا ان کانه آببا کوم ک چریوي پلارران وابناوكم زامن استاسو و اخوانوكم او رون استاسو آزو آجوكم او بی بیان استاسو و عشیرتكم او کام قبلا و طبردار استاسو و اموال اغمال اخترفتموها چه تاسو کا سبک و یغیل را گھٹی او تجارت تخشون چه تاسو یری گئی کسا دا حاد کوٹ گی رید وَمَسَاعِكُنُ وَهَغَ قُرُونَ او بنگلې او محلات تر دونها چتا سوف خوې غې لرا داسې زونه احببائیکم ډېر محبوبي تاسو تمن الله د الله نو رسولي او د تیغمبر د الله نو جهادین فی سبيله او د جهاد کول نو پر اراده الله کی فتربسو نو بیا خدای بیا فتربسو انتظار کوي حتا ایت یالله به امره تر دی چراتل کی الله پختل حکم سرا پختل فیصلہ سرا امر نه مراد دی عذاب ده پتربسو انتظار کوی حتا ایت یالله به امره تر دی چر اولی الله عذاب فل یا پتلوار یا لغنیټادار والله لا یهدل قوم والله لا یهدل قوم الله ہدایت نه کی قوم نا لقد نصركم الله بشکم دات کډاو تاسو را الله فی مواطن کثیرتین فزایونو ډیرو کې و یوم هنین او خاص کررایات کای غرض د هنین اذ عجبتکم کله چې تعجب کې چول تاسو را کثرتکم ډیر والي تاسو فلم تغنی عنکم شئن نو نیو د پکړه تاسو نه شئن زرا بر ان د شووه په تاسو با نزم کې ماره حبت سره د فرهخوااللی نه سمه واللیتون مدبیرين او بیا ګرزیدلې وي تاسوشا کوون کېمانځل الله سق نه ته بیا را لګلی والله خپل سکونه ارام حالله رولي په خل په غمبر والل ممنین په ممنانوبانې انز لاړلی ګلی جو نودن لهکر لممتهه چې تاسو وغیررنکهتل چې ملای کېي؟ ذابلله دینه کفرواعذااب ورکړوه ک سانوته چې کافررو وظېکه جذاول کافرين او دا دستزا د کافررو سیتتوبل الله بیا عامې حروبانې کړړی والله د تودو توفی پېورړو من بعد دظالې قپس د دینااعلامن هغه چابانې الله خوه والله غفور حي الله د بخون کېو مروبان یا ایوہ اللذین آمنو ایمانوالو انم المشرکون نجسن بے شک مشرکان پلیتی او دا پلیتی دا آگئی پاکی دے کے یعنی ظاہر پلیتی نو نجاست فی العقیدہ دیتا ہوئی انم المشرکون نجسن مشرکان پلیتی پیت پار دا عقیدی فلا اقرب المسجد الحرام ندیوی نرانیلی کی یا جماتی زتمنتا با دعامہم حاضا پس د دکال دوی نجدارے دا نہم کالو هجرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اوپن ہم کال ہجرت اگ دارفات دمنا دا او د مزدلفی په میدان کې اعلان وکي چې اعلی لا یہ الجنباد لا میں مشرک ونیتو فنم فی البيت اوریان خبردار بنن کال نفس و مشرک شړی حج نه راځي او د نن کال نفس و بیت اللہ کې بربند طوافونه کوي نو دا ورنهم کال مراد سم کال په راغ راغې حج د او حرم داد مشرکانو مشرقانو نپکو پهلا قبل مجد حرامه دیدي نرانې جي کې حرام تبا د پس ف د کال د دو نه حاض چې د آې ان خفتون کجلې تاسو يريږي تن د فقرنا چې د خلک نه راې تجارت دے چا سره کوو په الله <تصح> <تصح> <تصح> زردے چې مالدار کتاب الله دې پرواه کتاب الله من فضلہ دخپل می ربا علينا ان شاك شرخ هيشي ان الله عليم حكيم بشك الله د کوه او حکمت علا قاتل الذين جهادوا كيدا كسانو سر لا يمنون بالله شي ایمان نرادي په الله ولا به يوم الاخر نه پرځروست نه ولا يحرمون ودې حرام نه ما حرم الله اغه حرام کړی دی غیرا الله ورسولو پیغمبر الله ولاه دینو ندین الحق او دای عقیدا نساتی دا دین حقا چې غدین اسلام نه من الذين دالها کسانو ند اوتل کتاب چور کړی شوې د کتاب یعنی يهود او نصارا حتا اوتل جزيه تا تربیچ ور کړی دی جزيه ټک انیا دین ینه تخفل لاس واهم سواغرو ند او دی وقالت اليهود وا اليهود اوزر ابن الله اوزر عليه السلام ابن الله زيد الله دې نیازه ولې د الله دې وقالت النصارى ولينا النصارى المسيح ابن الله چې مسیح عليه السلام زيد الله دې او الله من ذاليك اني نيازبين له نیازه ولې او نیاز د زوي په شان دي ذالک قولهم دا و ناداږي دغه یې فائم پخلو داږي یوزا ہی ہونا دایو شانتی کای داخله خبر قول الذین دوینا دا کسانو سره کفرو چي کافرانو من قبل د دین مخکین لک سنگ مشرکان ویلیو چل الملائکۃ بنات اللہ فرشتید الله لونه دی لته را پاتید ل وی او زیر الله المسیح ابن الله قاتلهم الله د دې کی دا قتل پمانه د لعنت راتلہم اللہ فلانت دی کی دیلا اللہ انا یفکن کم پلبی واولشل اتخذو دیتولی احبار و عالمان خل و رهبان و خل پیران اربابن خدایان من دون الله سوار د رهبان و خل پیران اربابن خدایان الله سوار اللہنا عالمانو پیرانو خدایان ذکریو والمسیح ابن مریم او حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام په خدای توبنیولیو و ما امروده ایته حکم نو شو الا یعبدو الہ واحد مگر دا چې د عبادت او بندگی کوي دا غا مددگار یا د معبود یاو لا الہ نشتر بل مددگار الا هو سوا الله نا الا هو سوا د اغنه الله نا سبحانو پاک ديا امي شريكون دا سنچي د وير سره کوم شریکان جوړي يريدون د يرادلري اي يطفو نور الله دا چي مړکیغه نور دا الله دين دا الله د افواهيم فختلو خلصر او پر يختلو باطل او اقوال سر و يا بالله انکار کيه الله الا يتم نورو مگر دا چي پورکی نورو رنا خپل دين خپل ولو کر هل کافرون اگر کبت گھنی لی خبری در کافر واللذی اللہ ازاد تیرسل رسولہ چرا لے گلے دیخ پل پیغمبر بالہدا پہ ہدایت و دین الحق و پدین حق بانے لیو زہرہو علد دین کلی ہی دیر پارچ غالب کی دا پدینو نو طولو ولو کری ها المشرکون اگر کدا خبر پا مشرکانو بانن بدلگی یا ایوہ اللہین آمنو ایمان والو ان کسیرم من الاخبار یکینا دیر دا عالمانونا خا و, و الربانې او ډیررد پیرانونه لایا کولوونه معال الناس خاامخخوريدي معلوونه د خلکو بالبعب په باتې طرقې سره سدون نان سوييل الله او خلک بند د الله د لارنه توید نه وال نهها کسان یقني زونه الرهبا چې جمع کوي سرزر والخ اوپ ولاون ف قوونهوي الله نې اغرز حق تن ادا کئ واجب حق تن ادا کئ فبشرهم نذير ورقدیت اذاب الیم با اذاب دردناک سرام یوم تکمرز بانیهم علیها چگارم وله براوستیش علیها پدیسروش پینو زربانی فینار جهنم اورد جهنم کی اینو تختای جوڑی شی اذه جهنم طور کی و گرمیش پتوقوا بهاجباهم نو داغ بور کولی شي پدی بار نی تندو دا ویتا و جنوب هم مړخونو دا ویتا او زوهر هم شادان دا شي هاوا ما کنستن دا مالیج تاسو جمع کړولین فوسکم نخلو زانم نه پاره فزوقون سکای ما کنتم تکنیزون هغه چ تاسو جمع کول ان عبده الشهور بیشکشمیر د می عاشق تو عند الله پنځه الله 12 شهرن دولت می آشتی فی کتاب الله ولو محفوظ د الله کی یوم خلق السماوات والارض د کوم یو راځین چې لا پی دکړي اې اسمانونو زمکا منها باذی د دې دولتونه اربعۃ الحرم سلور د حرمتی ذوالقعده الحج محرم او رجب ذالک الدین القیم او دا دین دې مضبوط یا دین دې کې تمارا د قضا او د ذالک الدین القیم و ذا فیصلہ و ذا حساب دے درست لیکے سے تغیر و تبدل نراضی فلا تظلموا فیہنا نو ظلم ما کوئی پدے معیار شو کہ انفسکم تخلو ہم جنس و بانی مگر ذی معیار اتفاق والے اس منسوخ دے وقاتل المشرکین کافتا و اجن المشرکان طول کما یقاتلونکم کاف لا کسدای یذنی تاسو لر طول له موکوشي ان الله مال متقين یېهن الله مګې د پرزګارانوې ان من نسیو بشه کستتو کوول د میاشت تو د خپلی مدینا زیادهتون فکوفرې دا نوررم زیادهتي په قفر کې یو میاش په مشرکان وي دای خپل ځې نرس ان من سیی یقینروست کول دی او میشي د حرمد د خپل ځنا زیادهتون فيکوفرې دا نرم زی یاد د توې اوالې په قفر کې یو دولو بې هلله دي نه ګمره کولی شي په کسان چې کاافدي یو هللو نه آمن او حرام ګڻی پهدي کې او کال لی دی د پارا چې دای موافقت را ولي عده ما حرم الله دشمیر د هغه سره چې حرام کړی وي فحلوا ما حرم الله نو دې حلال کله هغه چې الله حرام کړو زین لهم سو اعمالهمایست کړي شوی د دې پارا غا نا کار او بد عمل ل دوی هغه ورته خېستکړي شیطان والله لا يهدي القوم الكافرین الله هدایت نه کوي قوم کافرتا یا ایوہ اللذین آمنو ایمان وعلو ما لکم سشوی تاسو لر ازاقیل لکم انفرو کل چویل شتاسو تزی فی سبیل اللہ اذا اللہ پلارکت جہاد دپارا اسا اس قلتم للاردین تاسو درانش ازم کتاب راپورت کی گئینا ارزویتم بالحیات الدنیا آیا تاسو خوشا لگئی پجوند دنیا من الاخرہ پبلد آخرت کی فما متاؤ الحیات الدنیا ان ذا فائدہ او سامان د ژوند دنیا فل اخرته په مقابل د اخرت قلیل لغنت دا نڑی <تصح> الا قليل مگر لغن تلام الا تنفيرو کچره لا نړید الله بلاره کې د جهاد د پاره الا تنفيرو کچره لا نړید الله بلاره کې د جهاد د پاره يعذبكم عذاب الیما عذاب بدر کې عذاب درناک و يستبدل قوما <تصفح> بدل کی برا اللہ یقوم الٰو استا سنا ولا تذرو شیئا تاسو زره نه شی رسول الله تعالی رسول الله تذربر والله ولا كل شيء قدير الله پاره شی باندې قدرت عليه الا تنصروه کچره تاسو مدد نه کوي د پیغمبر د الله فقد نصره الله بیشک مدد کلو الله د پیغمبر سره اذ اخرجه الذين کله چرایستیو دی پیغمبر لره آ کسانو چې کافیرو دختل و تننا ثانیسنین دوه مود دوونه اذهما فیل غار کلو چودا د્વાړه په غار سهور کی ای یقول لساحیبه یا تا او چیلو پیغمبر فیل مرغریتا لا تهزن غم جنې گما خفکی ان الله معنا بشکا الله زنګ سره فانزل الله سكینته ور علی گره الله آرام فل علیه pady پیغمبر یا علیه pady صاحب پیغمبر بانی و aidedه او مضبوط کړو دل ربی جنودن پلخ کرو سرالم تروا ح cita سو غنلی دی ملائکه او غرذول و کلمن اخرتانو خبر دا کسانو چیکافرو السفلا لامدی و قمت الله هو قمد اللهه الله عول دا بوچته وي غبوچتهشا والله عزیزن حقيم الله د غالب حکمت والله انفررو خفافاً يد الله پهلاره ک خفافاً که لږ اصلے هی والی وس قالنو کډ اصلے وال یا الله پهلاره چې قزوانان وسې قالنو ک یا انفرو زیدہ اللہ لارکی خفافن کسپک یئن پیدل او سقالن خفافن مانا سوارو وسقالن و درانی یئن پیدل هر حال کدہ اللہ لارکی جہاد توزے انفرو خفافن زیدہ اللہ لارکی خفافن کلگ یئی کسپک یئی دات لہینا وسقالن و قدرانی وجاہدو بی اموالکم جہادو کئی پخفلو معلونو آنفوسکم پخفلو نفسنو فی سبیل اللہ الذاللا لکی زالکم خیرلکم دارنگی ډیره غورا د تاسو ته فارین كنتم تعلمون کتا سو کو گئی اوس د بعد منافقانو حال ذکر کئ لو کان عرضن قریبا کچری وی عرضن قریبان سامان نزدې اده لپته جې تش تللی او مال غنیمت راړل و وسفرن قاصید نو سفر ل تبع اوک نوخ مخه دامون افقانې زما محبوب ستاط بداری کوي وله کې مبا او د تعال مشقالییکل لري کړی شوي دی لې شوي دی په دویوانې شقا هغه منځل او میاش منزل دی او سخته ګمی ده ووسیهلیفو نظر دی چې قسمونه بخ بالله په اللهوانېلهویتهانه که چې زمونږ وسهطاقتې پهې ګرمي کې له خرج نام کوم. لخام خامغه بوته لوي تاوسرا الله وي يهلكون انفسهم زانون هلاك اي او تباكاي والله يعلم اللا پوهيغي انهم دا منافقان لكاذبون خام خام دروغ جنني عف الله انکا عفا کړې دا الله تعالی محبوب لما زين تلهم تاولي اجازه تو ګو دي منافقانوتا کو اجازه کوله کنو کولای ګورکللنا حتا یتبین للذین تاب اجازت نه کولې تر دې چې سرګنش یو تعالی کسان صدقو چریشتینی او تعلم الکاذبین او تا په جند له و درو جن لا استاذ نو کلذینا اجازت نه غواړي د تنا کسان په میدان د امتحان کې زیاد کور کې پاتیش هغه بالله چې ایمان راړي په الله او یوم الاخره دا چې جهادو کی پخپل معلومات پخپل نفسونو سره والله عليم بالمتقين الله د فوها په پرځګارانو انما استازو کذینا بهشکه اجازه غاړي تانه آکسان د پات کیدو لا یمنو بالله چې ایمان مرادي پاللا او یوم الاخره پرزرسته نهي ورتابت قلوبهم شک کیږي زونه ددی فہم فیر بهم نو پر يخپل شک یا تردیدون حیران او پریشان نی ولا وراদুল خروج کچر دای را دل نرلې د وڅو د جہاد لا عبد له عدتہ نو خام حا دای به تیار کڑے دله عدتن س تیارے کول س جنگی مشبه کولے خپل حبے تیار کڑے داران گی اسبه تیار کڑے ولکن کرہ لیکن بدغنلی ول اللہ انبعاصهم را پورته کې دل دي jihad تفصبت وهم بس باندې کل لیدې jihad نو حبسهم وقيل او لشل دي توقعدو زیدین ای مال قاعدین دا غناستو سرا زید زنانو ما شمانو ګړو شنړو اندوسره پکورنو کې کېنه لو خرجو کې چر دا منافقان ہوتے فیکم پتہ سو کې ما زادو ننبی وی زیاد کرے تاسو تا اللہ خبالا مگر نورم شرو فساد ولعود وعو خلالکم ولعود وعو خلالکم دیر پت جلدی سر بے فسادی خیو خلالکم استاسو تمنس کی ولعود او حام خادی بی خود وی خلالکم فساد تمنس تاسو کی یبغونکم الفتنہ دی لٹی پتاسو کی فتنہ کتنا لټاي چې د مسلمانانو په خپل منځ کې سره شی اختلاف راشي او فيكم وطاسو کې لهم دای جاسوسان دې دی د دی دی کافرانو لپاره وفيكم سماعون لهم او وطاسو کې دې ډېر تابعدار دي لهم دې مشرکانو ته والله علیم بالظالمین الله رب العزت په هغه ظالمانو باندې ل جبب تهول فتن نهته به شله ټولی وړی فتن قبلو د دی نه مخکې وقللهو ل ور وقلله لقل مور د معهوه دبر لقل مقا دولیل وقللهو لکه دای سوچونه کړړي تا د د مختلف کې مچلونو هلو چې را په غمبر سمه قفلو وقللهو لور یع دبر لقل مقا سو چونا کړو دای تا د دا پار د هیلود بانو د چلونو جدا په همبر وسنه قتلوا حتا جا الحق تردی چراغ حق و ظہر امر الله او غالب شو دا د الله وهمکارون دای بدغنون کی و منهم باذردی منافقان و مناسوق دی یقولوا شو ای اذلی اذا الله پیغمبر ما ته اجازه تو کا چیز دی جهاد تنظیم ولا تفتنی ممی وا کی کو په فتنی کی په جنا نه درو میاں و بانې سیا خا استقیت سنان ادی ما فتنه مواکی کا الا خبردار فالفتنتی سقطو پس فتنه کی دای غرزی دیلی پس فتنه کی غرزی دیلی و ان جہنم میقینن جہنم لمحیتو توم بالکافرین خام خا ہاتک ان کے رپ کافر وان نی تو سب کا حسنتن کچری محبوب سے نخف کویدوی وئن تصبكم مصیبتن کچروری سی کی تا مصیبت یقولوا ایدی قد اخذنا امرنا بیشک عمل کړو موږ په مشورې خپلوانې پرای خپلوانې من قبل دنین مخکی او موږ جهاد لنو ته وی د یواوری د دی مجلس ثان هم فریحون او دوی خوشاله خوشاله چر تکلیف ورته واه منافقان او لایوسی بنا قول اے منافقانو لایوسی بنا چربم اونرسی گیمو ته الا ما كتب الله لنا مگرہ چلا لکلی مون نه پارہ هو مولانا دا اللہ دے مددگار زمونگا واللائق الاوا نفلی توکل المؤمنون توکل او برو وسی کی مومنان کو لوایا هل ترپسو نبینا انتظار نکوی تاسو زمون مبارک الا اهدل حسنین مگر دیو دو خویسته خبرو کیا <تصفح> <تصفح> الله تو دشمن مون غالب کیا وراله شهادت راگی ونه نو مون اچونا تربصو بیکم انتظار کو استاد مبارکی ایوسیوکم اللهو دا چوبر سیتاوسا الله بیازاب نظام من عنده دخل طرفنا او بی دینه یا زم مون پلا سنو وتربصو انتظار کوي ان ماکم متربسون بشک مونګم تاسو رې انتظار کوونکو نیو قل و ان فکو خرج کوي تو پداسه حال کی کتابو خوشاله یو کرهن او کتابو خفئی لیتقبل منکم چرین نشي قبلې دې داس ته ونام زکات د مال د قبلې دو لپاره ایمان شرط دې او تاسو کې نفاق دې انکم كنتم قومن فاسقین یقینا یی تاسو یو قوم نه فرمانا او ما منعهم او ندم نکړې دې لار ان تقبل منهم دا چې قبول کړې شي د دل دینه نفقاتهم خراتن داوی إلا أنهم مگر دوی جېدي کفرو بالله دای کفر کړل په الله برسول او پیغمبر د الله ولایتونه صلاته او دین رازم مستعله وهم کو ساله مگر دوی د ناراض ولا ينفقون او د مال نه لګی الا وهم کارهون مگر دوی بد غنون کی مجبورانه لګی چا څنګه د نفاق مسرغن فلا توجب کام تاجب کی روانه چي طالب ره زم ما محبوبم والهم مالند دي ول اولادن اولاد دي انما يريد الله بيشكه عدل الله يعذبهم بها جزا بر کي ديته بها په سبب د مالو او دا اولاد فل حياتي دنيا په ژوند دنيا کې وتضحك انفسهم اوزي په سختي سره روخونه دي واهم کافرون او دي کافر ويهل فن بالله قسمون خوری دی پا اللہ انہم لمنکم چی اکینا ندوید تا سنا دی خامخواد تا سنا دی وما هم منکم او ندیدہ منافقان تا سنا ولیکن نهم لیکن دوی قوم یو قوم دی فرقون چی ریگی دازه کدر لقسمون خوری لو یجیدون ملجا ان کچری اممی دی او زید پناہین یو قلا او مغارات یاوینی یا دی او مغارات یاوین دیسه غارونه پزمککه او مدخلن یعزید وردن نکیدو لو ول لو اله نو خامخا دای ګرز طرف تو هم یجمعو نو دوی وی منډی وهونکو و منهم باذ دی منافقانو نه مناصوګ دی یلمزوک فیس صدقات چایب نه لګای پتاوانه فیس صدقات په بارد غو تقسیم د مال د غنیمت کې په خیر خراب تقسیمولو کې پتا عیب لګی فَإِنْ اوتو مِنْهَا کچلو ور کشي دته دېنا ردونو خوشاله شي وله میتو او کچل وررنکرريشي منها د دی دا هم يصحتونون نونا تا پ دی غصوي ولاو أنه هم کچریدوي اودوو چې د خوشاله شو الله رسولوه د الله وقالو اود ویل ل حصبن الله کااف د مږ نهپار اللهوتويسي الله سوی تین چراب اللہ زرد چرابت کی من تعالی من فزید خپل می ربانینا ورسول او پیغمبر د الله انا ال الله راغبون یقینا مونږ یو الله طرف تمیناتن کی ندا بدل لړه به ترهه مسکو تط تط انما صدقات للفقراء الله فرمای انما الصدقات یقینا زکاتنا للفقراء دپار د محتاجانو ل دپار د فقیرانو ول مساکین او دپار د غریبانانو ول عاملین علیها ول عاملین اکر کو ان کی علیها چې مقرر دی چې دارا غنده <coughs> والمعلفت قلوبهم والمعلفت قلوبهم او هغه څوک چې خوشاله شي زرو نه ده قوي د مال او کول شي چې ضروري خوشاله شي او اسلام محکم شي وفرقابه او ازادو د سټونو کی یعنی بازادو له د غلامانو کی او الغارمین نو د پاره د وفی سبیل اللہ او پلارد اللہ کی وابن سبیل او دپارد د فریض وطم من اللہ دا حسیم کر کرشوی دیر طرف دا اللہ نام واللہ علیم حکیم اللہ دے پوحہ حکمت والا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ أَوْبَازَ دِینُ مُنَافِقًا نُحَاقَّسَانِي یُذُونَ النَّبِيَّ اَجِ تَکلیف رَسُولِ پَیغَمبر صلی الله علیه وسلم تا خَفَ قَیِے وَیَقُولُونَ وَعِذْوُهُ وَاُذُن هو اوزن <coughs> خو یا دما نهو دا پَیغَمبر خاون دو غبنونه ی یَا اوزن علماء فماناد السمیعن مغزته هو اوزنن دیوریدن کړي هو کی فوزن کړي اصل کې منافقان برعلل کخه خبره به کول او کناکار پیغمبر بو وریدا او اخلاق ادا سويږي مې ملامت نه کوي دې منافقان او بوي وي ويقولون واید وی هو اوزن چه ده هر خبره منن کړي دی اوزن ده هر خبره منن کړي قل وایا خیر خيرلكم منن کې د خير د خبري ستاسو قل وایا اوزونو منن کې د غکې خود ان کې خيرلكم د خير د خبري ستاسو يومنو بالله د پیغمبر ایمان راډي پال لا <سؤال> باندې او يؤمن للمومنین او د يقينو تصديق کوي د خبري د مؤمنانو ورحمتن او دا پیغمبر رحمت دی للذین آمنو د هغه کسانو لپاره چې وي ایمانونو وروړي دي منکم تاسو نا ولذین ها کسان یوځو نه رسول الله چی تکلیف رسې پیغمبر دا الله تا لهن د دې لپاره عذاب علیم مزاب به دردناک بالله قسمونه خو دې په لکوم تاسوله لوردو کوم دی پاه چې خوشاله ک تاو والله ورسول وه او وال الله پ غمبردار دی يدو هو ای دا چې خوشاله ک دی د الله د رسول الله الله لرا ان قانو ممنين ک جری د ممنان ع ي عمو آ پوهیگی نه یقین شاند د منیوه د د الله حر غه جا چې مخالفتتو کو الله ووررسله هو د پې غمر د الله فاننا له ناار جاهن نه مې شکه د د پاار بور د جحنم خاالدن فيېشبې په کې ځې کل خزیو لاظوي موداشر منندږ دلویا ی ضر منافقونه الله و يریږ منافقانن د نّله عليه تا چرا نازل بکلیشی علیہم پا غویبانی ینی پا ممنان باننی سورتن او سورت تنبئوهم خبردار بکیغوی بما پا غصبانی فی قلوبهم چپ زنود دوی کی دی قلستہ زیعو ارتوائٹو کی کوئی ان الله بیشکاللہ مخرجن سرگندہ ان کے لئے ما حاصل رتحزرون چتا صداقی نیرے گئی ولا انسالتم كترل تطوزو قد الذين عاشره اول الدين پر خندا کوي تاسو وګوره د اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو په حقدا سي وي لي يقول ان نخا مخاوي المنافقان انما كنا بشكا نخو غفشب ملغول ونلعبو بمقوله دا خبره غفشب کوي قل ورتو عبد الله ايات الله کوري و او د الله د پورې وسوي او غمبر دا الله پوری کومتونتهستا د اون تاسوټو کې کوون کی لا تا ترو ضرروونه مش قد کفرتم بیشک تاسو تاسوونه م کافر خو مخکې نو قد کفرتم یعنی هررتون مللوکو تاسو ظاهر کې د خپل کو فربا د ایمانې کوم پس د ظاهرولوستاسوونه ما م خپل لرا اس دا زه وتارو سوي چې کنا اوس مخبر کفر ظاهر کو پټ واسمو ان فن فای فتن کچری مافی کو مونږ فای فتن دیو دل دلینامن کوم متا سنا په سبب داغ لاغی د اخلاص معذب معذاب ور کو فتن دل دل تا به انهم په سبب کان مجرمین چودې مجرمان المنافقون منافقان سړي والمنافقات ومنافقانی زنانا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بعض بعض د باري یا مونهبلمن کري هوکن کوییدی د ناروه او کارون هاانل معروشي او حالک منې کویننی کو کارونهونه کار یخونه ایا هم بندی لاسونه خپل دمال لګونه یا بند لاسونه د یر کې د الله ان الله تبدداری پر د خپل رحمت نه دغشان پرخي الله د پرخي ان منافقکن منافقا هم فاسقون همگی دینا فرمانوادل الله منافق واده کړ الله د منافقانو سرو سره وال منافقات د منافقانو زننانه او د کافرو سره ناه جه جهنم خالدین فی آمیش بی پدیکی ہی احصبهم دا جہنم کافر دویتا و لعنهم اللہ و لعنت لیلی اللہ پدوی و اللہ او لعنت دا اللہ دے پدویب آمین و لہما مقیم او دوید پارو یزا ومیشا کاللذین من قبلکم دا خبرو مبتدائی محضو فواد یعنی انتم مثل اللذینا من قبلکم تاسو اے منافقانو کاللذینا پشاند هرکسانو یہ من قبلکم چتاسو نمخکیو نیادا کاللذینا من قبلکم ومحل درفی کیلا کاف ندا خبر مبتدائی محزوف ہوا یعنی انتم مثل اللذینا من قبلکم یا دیئے کہ داپا محل <سؤال> د نسب کې نفعلتن مثل <سؤال> اللذین من قبلكم کار کردے تاسو اے منافقو کالذین پشان دہا وکسانو من قبلكم چی تاسو نمخ کیو کانو وغی اشد منکم ډیر مضبط تاسو نا قوة انتو قوة و طاقت کی تاسو نا پا طاقت کی مضبطو و اکسران والنو دیرو پا معلوم دلات کی فتنته او نوغېفاده غستوه به خلاق په خپلو برغو دنیا کې چېسمته الله کلیوه په دغه مالو په اوله د فاده غ فتنته او غده بخلاقهم تخبل برخو ایسوب آنے فاستمتعتم نتاسم فیدہ آخلی بخلاقهم تخبل برخو ایسوب آنے سب الله اللہ اللہ علی کلی بستاسموالے کم استمتع اللہین لکسن فیدہ آرستو آکسانو من قبلكم چتاسن نخیو بخلاقهم تخبل برخو برخو بانے وخزتم اوورنن اوز ایتاسو پر اخبل بینئی خواابو فشان د نه نوتو ح چې غ وررننو کلښ لې خااضو فشان د د نوتو ح چې وررننو ولا کهغ کسان حت آملو هم بر با ملوونه په دنیا کې ولا خ او پاخرت کې اولا هم الخاسرون او دا کسان همدي توانیان قطاره د رسول متوسل قرط کو قرط مدينه ملي جانګرا دکان د بدر سرربي د رسول سي قران شهر ابن حسين دصحابه alam yaatihim aya nur aghle deta naba ul ladina khabar da ha katano min qablhim che makh ki dwinu qaminoo hin qam dnuu alay salam وقوم ابراہیما و قوم دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدینہ او حغم مرگری دا مدین خاندان دا مدین نسیدن کی دا مدین والموتفقات او اغکلی ولتا کرشوی چغلوت علیہ السلام اغکلی و شہرنو اتت ہم راغلی دویت رسولوہم رسولان ندوی بالمینات پسرگندو دلائلو موجزاتو باننیم فماکان الله او نو الله لی ظلی مهمم کې زلو میں کړو پریبانې والله کنکانوول کې نو د خوص هم یز دمون پهخلو ځانو نوبانې ظلمم کوونکیېولمومنونه ممنان سړیولمومننا تو ممنانې ځنانا بعضدو هم اولییا د دونه دوستان د بعضی یا امرونا بالمعروف و دی حکم کوي د نیکو کارونو او انحو المنکری او خلق منی کوي د روا او کارونو او ويقيمون الصلاه او پابندي کوي په مزبانه ويوتو الزکات او کوي زکات ويطيعون الله و رسوله د دا دې داری کوي د الله او پیغمبر د الله دا کسان زرد چرهم بو کی الله پدویواني ان الله ویشک الله عزیز غالف ده حکیمه حکمت والي وعد الله المؤمنین وعد کل اللہ المؤمنانو سړو سرا وال مؤمنات او د مؤمنانو زنانو سرا جناتن جنتونو تجری چروان میمن تحتل انهارو لاې داغ نه نروونه خالی دی نه فيیاشبي دطرې جنتونو کې وسا ک نه توبتن کورونهوي پاک پااکفی جنناې عین پهجنتونو دا میشگیری کې وروانو من الله اکبر او ځونې د طرف ده ال لانه اکبر دا ډیر اللو ظکهل فظ اللهظیم ظکه د هو فوض لاظیم دغه د کامیلو الله دې موږ هم پرې کې او ګرځي یا ايها النبي اي نبي عليه السلام جاهد الكفار جهاد قد كافر سرا والمنافقين اود المنافقان سرا واغلذ عليهم او سخشا پا دوی بانین دوی په مقابلہ ککلک او سخشا وما واہم جہنم او زیر پاتکی دو دوی دو دو جہنم دے و بیس المسویر او دیر بز زید ورطلو دے دا جہنم یحلفونا باللہ قسمون خوری دا منافقان پا اللہ بانی ما قالو چس ندی ویلی دوی حبری دا کفر او د دین دا خاندہ کروا او دوی وی ما قالو چې سنلي ویلي دوی ولکه قالو ديشکه ویلي ودوي کلمه تل کفر اے خبره ده کفر او کفرو بعد اسلامهم او سرګن کړه دې خلک کفر پس د سرګن دوله د اسلام د دوینه او همو به ما لم یلالو او دی قس کړه به ما دا وسلم یلالو چې دی حاصل کړه نو د الله د نبی د قتل اراده لرلې وما نقموه دایبد نګړل الا ان اغناهم الله مگر دا چې مال دار کړی دی لاله الله او رسوله او پیغمبر د الله په تقسیمولو سره من فضلې د <تصفيق> <تصفيق> فضل الله نا الله خپل فضل را لې کړې نبی په تقسیم کړي الله مگر چې مال کړو دی لاله الله او او رسول دا اللہ پا کولو سر من فضلی دا فضل دا اللہنا فا ایتو بوک چردئی توبہ و کو اکو خیر اللہم نو دابا غوروی دوی دا پارا توبہ بڑے رغوری دویلا و ایتو اللہ کچردئی و عزبہم الله عذابا علیما نو عذاب بور کی دویتا اللہ عذاب درناک فی الدنیا والا خراب دنیا و پاخرت کی وَمَا هممو نب دو د پاارفل ارې پهځمکه کې مولينڅوکدوس والله نره او نسووکم دادي ومن هممو بعضدي منې قانونه منهاسووک دي آ د الله چېلوز واد کړوا در الله سره لاین آطانه کچې راې کومونته من فضلي د خپلمهروبانې وَلَنَكُونَنَّ مِنَ نه من سوالی نو خاامخاشګدې کاونه پهلمما آته هم هر کله چلله وړو دوته من فضې د خپلمهروبان نه بخلوخلووب نو د بخل کړلو په دبانې توله د یړيدلي وه هم مورزوونه بس پې دااک والله دولهمونونه فقط في قلوې پهزنو د دو کې فقب مع داور اوسې والله دو لرېفااق خوزننو د دو ک یا فقب هم دااک د بخل دو لرنې فاق في قلوې هم پهزونه د دو یوم قوونه هو دغ د پې ي قوونه شید دی به ملاشي الله سر یا یا الایومی یلقونه دها او رزی پوری چدای به ملاو شی د سزا زخل عمل سرا بما پد سبب باندې اخلف الله چدای مخالفت کړو د الله سره ما دا خبر وعده چدای الله سره دا غو وعده و او بما کانو یکذبون او پد سبب چودی دروغوین کی عالم یعلموا علیفو هنوی ان الله یقینن الله عالم فہی سرهم پټ پټ خبره د ژوند جواهم پجر وان الله یقینن الله رب عزت علام الغیوب دیر پوهه د پټ خبرو باندې الینا حاکسان یلمزون چaib لګوی المتوعین پهغ کاون کوون کو باندې منلمومننه د مومنانو نهاف د قات په ختونو کولو کیم مین چرقبت کوون کې مینه کوون ک الذينه کسان ي میزونه چې عب لګوي الم نهغه مینه کو بانندې منل مومننه د مومنانو نه اف په د قې په ختونو ک وال الذينا او په هغه کسانو بانې ب لګی لا چېدونه چغی نومومي الله جوده هم مګ خپل فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ من كَيْدَ نو ټوکې کوي اللَّهُ پورې ت خیر الله من همم الله د ټوو بد ل واخلی داغوی نهله هم ذاابونهلیمه او داغوی دپاره بهزاب درنااک ت سر له کهخنه غواړی ته لا ان تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ كَثِيرًا غَادِ دويتا 70 مَرَّةً او يا زلا فَلَيَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ چرين بخنن ک یلا دويتا ذالک دا ب انہم پدی سبب چی دوی کفرو بالله انکار کلو د الله نا و رسولی یود پیغمبر دا الله والله لا یهدیل قوم الفاسقين. الله ہدایت نکای قوم نا فارحل مخلفون خوشاله شیو المخلفون خوش اگر رستو پاتیکری شوی بیم قاده هم فناستخلب ان خلاف رسول الله رستو د پیغمبر د الله نا یا خلاف رسول الله په خلاف د پیغمبر د الله کې وکریه دوی بدګنیو ایو جاهیدو دکی په سبیل الله د الله لپاره کې وقالو اۄوایی ذا منافقان نورۃ تلاتن فیروا فالحر مزای جہاد لپ گرمای کی یو سخت گرمای کی جہاد تمزای قل ورتو و نارو جہنم ما اور د جہنم مشد حررا ډیر سختې پد گرمای کی لو کان یفقهون کچری و دای چی دی په هیگی فلیذحکو نو اودو خان دی لغونې خوشحالی دیو کې لګ غونتېولابکو كثير او بجااړی دی ډیل جه ب مع کارون یسیبونبد ل د په سبب دا هغوی چی چې بس ک سب کو اوله وکم عمل کولو پهاک الله کچر واپس کو تعالال الله ددي سفرستانه الا توفتې من همیوي ډلی ته د دو نه ستا د ووج دپاره دورتو د غذابلین فاستاذن كن لد اجازت غاړي تان للخروج د پارا د وتو د جهاد او د غزا فقل ورته وا لن تخرج تاسم عيذما سرا ابدن اميشا ولن تقاتل او چرم نه معيذما سرا دوه دشمنا دشمن, دشمن زما قم يكينن تاسو ربي خوشحاله شوی بالکوی پهناستبانې اوله مرت فل ځل کې ف اودو نوځی کې نهمال خالیفین سره دن پاتې ولا دونکونا ولاسل روالله هدن په یوتنمانې من هم دوي نام ما ته عبد دا ک مړشي می ش په منافقې جناازونه ک ولاته او مدرېغااللهقبې داغ د ق قبر کې د دوعا دپاره ان هم يېن دوي کفر الله د ان کار کل د ډ الله د تو هيد نو رسولي یو د صدااق او د قانیت درسول الله غنا ماتو او د منشولوه هم فاسقو نو دنا فرمان واللا عجبته تعجب کېال چاي تع ل زما مهبوه موالو هم مالوونه ددويوالادومهلا د دو لما يريد الله ب لري الله عذبه هم کیا زاہور دوی دیتا دہہ سبب دے مال و اولاد فد دنیا کو دنیا کی وتزهق انفسهم او سختای سروزی خونه ندوی وهم کافرون او وی کافر زہو کوئی الخروج بسعوبتن بسختای راوتل وذا ونزلت کل چرانا ذلک شی صورتنی او صورت او تای کدا خبر وی ان امنو بالله دا چی وجاهدوا مع رسوله او جهاد کای سره پیغمبر د الله نه استاذن کای اجازهت غاړی تانه اولو تو اولو منهم هغه خواندان د مالدار ایدا وینا وقالو درنا موږ اوری سره کیړو ارادو د خوشاله دی مه یې دا دا چشی دا چی شی مال خوالفه دا پاتیکی دن کو خوز سرا خوالف دخالفت الجماوادا پاتشی او رستوشه خزلوي رضودای خوشاله دی ویای کو نو دا چیشی د الخوالفې د پاتیکی دن کو زنا نو سرا او ته علا قلوبهم مهر والے شوی د دې دای کو زنو باندې په هم لا يفقهون دوی پوهیgina لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آوا کسان آمنو چی مومنان دی معہود دی پیغمبر سرا جاہدو بیموالهم دی جہاد کی پخفلو مالنو وانفسهم پخفلو زاننو وحلائک لهم الخیراتو او در کسان دید پارا با دیری خوش آلیوی لهم الخیرات دید پارا با دیری خوش یا د خیرات معنا کوي تفسير روح المانی کې اولائک اولائک داتصال لهم الخيرات دیر پارب فیدی د دنیا او دا وی مجاهیدین او تبع الله د دنیا او اخرت فیدی ور کوي یا د خیرات تریم معنا دام وا و اولائک د مجاهیدین لهم الخيرات دیر پاربد جنت غوری وی او بی بی انګوی اغوری د جننت په رحمان کي فی هن نه خیراتون حسانان ولا کډه کسان هممل مفلخون هم, هم دوی دي کامل کامیاب عاد الله اوله تیار کړ د الله د دو دوی دپاره جناتتن جنتونه تجري چې روان بهي بهږي به من تحت هل انرو لا نربباغاو او الله تو دغې د نهروونه خالیدي نفیا میشبي پهدي کې اذایکڅ او دادا کامیابیلویا اللہ مونگم پاکی تخبال فضل و رحم و گرزن و جاء المعذرون او راغلیو پا دروغ بانی اوزرنا کون کی من الاعراب دباند چانونا و جاء المعذرون او راغلیو پا دروغ عوزرنا کون کی من الاعراب دباند چانونا علی اوزرنا لهم دې دپاره چې جاازو پرشيي ته او قادل الذينا او ناس تو هو کسان کضب الله وورسو لهو چېتهروغی ویللو الله او پهې غمر د الله تهیصبل الذي نه درې چبرهسیږیا کسانو تکفروج کفرو چې کافرې من همد دونه عذااب علی مذااف درنااک لسان ل دواف مې په کمزو راو بانندې وله لمردو نه په بمارانو وَلَا الذينا اوونه پههوه کسانوبانې لای چېدونه چېغي نومي ماه هغهسون فقون چې ویللهګییدله لاره کې حه جنو پهیبانې سګونه نشته ح جون پهیبانې تنګی شته پهې رتو پاتې کېدوو کې اظان نه سوول الله ووررسې کله چېډی د پاار الله او د پې د الله اان نهحو تلعا جی خیر خواشی شعورت او طویج پاردالللہ، و پیغمبر داللہ سیحنان ، یه ، تابداری کئی ما على المحسنین من سبیل او اچو من غرم خلق بانے من سبیل سملا او احجا ودہ المحسنین مراد اگا معذورین محسنین دي ما على المحسنین من سبیل او ودہ اللہ معلوم حسنین عن من غرم خلق بانے من سبیل fluor احجا ودہ مراد اغا معذورین محسنین دی ما علی المحسنین من سبیل نشتتا غا نیکانو معذورینو بانے من سبیل سم علامت عاب اسر روغ رمت تو جہاد تنزی اغا بانے ہم علامت عاشتا واللہ غفور الرحیم اللہ دے دیر بخن کے محربان ولا علی اللذین آن پاک ملامت عاشتا اغا ماتاو ککل چراشتا تا لتحملہم چې ته سړلی ورکی د ویتا کولته نو تا ورته وي لا جید زونم ممنا سہملکم چې سوارکم تاسو عليه پاوې باندې سړلی دنوخته تولل نو د یاور د مجلسه تنا وایوهم وستری د دی من دمعی روانې د اخونه به یوی اخته تحفیزو من دمعی به یوی اخته حجلن د یوی دغه مو الله جدو دا چې نومونیډئ ما وون في قون چېډ دا الله ال لاره کېولي د مستو ب ش ملامهتی عاله نهپ کسانوبانې لا استستازدونونه کا چغی ایجا زتوا تاانه پرستتو پاتې دو کې وه مغنییا او ديمال لاه ردو خوحاله دیدي د کوونمال خاوای في دا چې شرا پاتې دون کو خضو سرا وَتَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَهْرَ وَالَّذِي لَا يَذِقُ الظُّرْمُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مُرِيبُونَ يَا تَذِرُ لَكُمْ وَذُرْنَا وَتَشْكَي لَكُمْ تَسْتَطِيرَ جَاتُن كَلَّ جَاءَ الشَّيْطَانُ سُدْرِي جِهَادَ نِئَ مُنَافِقَانُ تَ قُولُوا أَلَا تُعْطُونَ ذُرْنَا نُمَشْكَي لَنُؤْمِنَ لَكُمْ چری منہ تصدیق میں کوششا ستخبرہ قد نبان اللہ بیشک خبر رکھو منتا اللہ من اخبارکم د حالات استاسو وسیر اللہ عملکم زردی چوبه وین یلا من استاسو رسولو پی عمر اللہ سنت ربی نجاب واپس کښی تاسو لاله مل غیب اگ مالک تجرپو هده په غیب پټماننی و شهادت او حاضر باندې نبدو کوم خبردارې به کې تاسوله دما قتون تعملون په سبانې چي چې تاسودا مل کوو س الله زد چې کسمونه بخوريدي پهلهبانې لکنم تاسوزن قتون کله چوا هندي ته لتورودو ان هم دی دپاره چې تاسو مخړ او ملامتیاتون <سلام> نو آي فَاعْرِضْ وَهُمْ مُّخْضَعُونَ إِنَّهُمْ وَيَسُنِيَّتِنَ نَجِيبَتِلِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَزَيْدِ جَهَنَّمَ نَجَزَاءً مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ بَدَلًا لَّكَ سَبَبُ دَارِ چوداي چري وک معامل کو لو يَهْنِفُونَ لَكُمْ قَسَمُنَا خُرْدَي تَاسُلَ لِتَرْجَوَانَهُمْ فَإِن تَرْبِعُوا كُسَرِ خُشَعَلَ شَيْتَاسُ عَنْهُمْ بِذِينَا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ لَا, لا يَرْبَعُنَّ خُشَعَلِهِيَا لِلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لِقَوْمْ نَا فَرْمَانَنَا <تصفح> <تصفح> الْاَعْرَابُ بَانْدَچِيَانْ أَشَدُ كُفْرًا لِرْسَخْدِبَ كُفَرْكِينَ وَنِفَاقًا أَوْتُ مُنَافِ وَأَجْدَرُ أَوْدَيْر لَائِقُ بِدَيْر لَائِقِ يَلَا يَعْلَمُ دَائِرُهُ هِغِرِي ُذَمَا أَنَّ جَلَّارَ نَغَنَ يَا لَا رَسُولِ طَخْلِ پيغمبر مَأنِي وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ يَهَاوَ حِكْمَتُهُ عَلَا وَمِنَ الْأَعْرَابِ بَازِ دَبَانَ شَأْنُهُمُ مِنَ الْأَسُوقِ دِي يَتَّخِذُ جِدَايَ نِسِي يَا أَيُّهَا تَخُذُ دَي ما مغرم علی ينفقوا چی لګی مغرما توانو نقصان دا ورته توان ښکاری چې کمال لا الله پذینو لګی کم خیر خیرات او زکات ورگی ویتربص بكم انیار کئی پتا سبان الدوائر اضافت مود المصیبتو چې رکل په دې ساتمو مصیبت نه راځي کې د زکاتونو، خیراتونو او صدقاتونو خلاصه عليهم دائرۃ السوء مصیبت ناکارا والله سمیع و علیم الله دې ورېږدونکی او پوها ومنل اعراضه بازدبان نشانه مناسوب دی یمنو بالله имаم راضي الله باندې ورومل اخرت پر زروسته نه ما حال ما لیم سکو چل گئیے قربات عند الله سبب دی نزدکت دا الله تعالی او صلوات الرسول سبب دی دعا غانو د پیغمبر الا خبردار انها یک نن د عمل لګی قربت اللهم نزدکت دی ډیر پاره صحیح خلهم الله عزوجل به چور بنه بکیدره الله په خپل کې ان الله غفور رحيم يمن الله له دخن کہ مہربان وسابقون اغمخ کی دم کی ایمان تالو اولون چہی اولنین ہدم بن من المهاجرین دم چتابداری قوید دی, دی انصوارو د مددی محاجرینو بے احسان تخیصت طریقے باندی رضی اللہ عنہم راضی الله دی اللہ دینا دی وردو عنہو دی راضی دی اللہنا وعد لہم تیار کردی اللہ دی دی, دی, دی, دی, دی, دی, دی پار جنات جنتنا تجری چروان بی تحت حلنہارو لانی لباغاتو محلاتو لاغین نحرنا خالنین فی آمیشہ بیدی پر اغیر کیا بدا نمیشہ آمیشہ ذالک الفوض العظیم او داد دا کامیابیلویا ومن من حولکم من, من الارابی او دا حاغا چانے چی تاسو نگیر چاپی رضی من الارابی دا باند چاننا منافقون منافقانی ومن اہل المدینہ او دا مدینی دوسی دنکنم باز منافقانی مردو علم نفاق دیر ماہر دی پر اخت المنافقت کی تمہروفی مردو دیر مہارتی حاصل کردی علم نفاق پر اخت المنافقت کی لا تعلمهم تنتیج نجوی نحن نعلمهم اللہ منتیج نجوی سنعذبهم ضربی چی عذاب بور کنیدویتا مرتین ادوکرتا سمعیرا دون داد واپس کړ شي ویلا آزادن عذوي مذاب نیتا واخرنا اي نور کسان دي چې مومينان ني اعترافو غذنوبهم اقرار کړو د خپل جرم ني حالتو بد وکړي به عملن صالح نمليك واخر سيئا وبالنکارا مقام پدې مقام ته جهاد مرستو پاتشي اسال الله ايتوبالهم نی زیرہ چلا توبه قبول اکری د دوی یقینا الله غفور رحیم د خون کې انہ رغان من الہن د مالون داوین صدقه زکات او خیرات ته توحرهم چطات کی و وتزکیهم بها او یا تی تو دغیر مال دی بها په سبب د دغ باندې بها تطہیرہم چتاق کی دې ګناہوں نا و او تزکیہہم او مال د دې لپاره د ښه خیرات اوستو او صلی علیہم دعاګانې غوړځیتا ان صلاتکین دعا وختن سکل اللهم آرام د روحو د دیوه اے جما محبوت چې ورته دعا غواړي د دې ظلم آرام حاصله کیږي والله سمیع و اللہ دې اوري دونکو په پوها فلمي علم یالني آیا د پوها ملي ان الله یقینن الله هو يقبل التوبه ده الله قبلې توبه ان عبادي هي د څونو ورني غا ننا وياخذ الصدقات وده الله قبلې خيراتنا ياخذ اخذ د قبول له وياخذ الصدقات وده الله قبلې خيراتنا وان الله یقینن الله هو التواب دا اللہ دیرتو بقبل ان کے دے الرحیم اور ہم کون کے دے وَقُلِ عَمَلُ وَرْتَوَى عَمَلْ كَوَئِ فَصَوَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ <coughs> زرد چیوینی عمر دا اللہ والمومنون ومومنان وسط رد دونا وزرد چواپس بکل شیطا سوئلہ عالم الغیب اغفوہ تا پپٹ باننی وشہادتی او پہازر باننی او نگ دو کم نو خبردار دو کتاسو بما کنتم تعملون فاچو ویجی تاسو بامل <سؤال> کولو و آخرون او نور کسان دی مرجون لی امر اللہ رستو کرشی دی فیصلی دا اللہ تا مرجون او رستو کرشی دی لی امر اللہ دا پارا دا فیصلی دا اللہ انا یا با اللہ عذاب ورکی دویتا و او یا بتوفیق دی توبی ورکی دوی والله عليم حكيم اللعظة فوها وحكمة وعلا والذين هاكثان اتخذوا مسجداً چير قروجماتاً زراراً تارد ذر وسلم من عنطا وكفراً ووجد كفرنا وتفريقاً بين المؤمنين او د کاراج د دې دایي تمنه د مؤمنانو کې و ارسعاد او دا مرچو لې من دا اچا پا د پارا حار د الله ورسوله چا جنگ کرو مقابله مخالفت کرو د الله او پیغمبر الله من قبلو مخکې د جماعت جوړول نه ولا یحلفن او خامخدی قسم نخری ان اردنا چې موږ اراده نه وکړي مږه اراده نه ده ته پېږیږم ارجو نو سره الہ الحسن مگر دني کوي والله یشهدو الله گواہی کوي الله خبردارې در کوي انهم لکاذبون الله گواہی کوي چې نن وی لکاذبون خامخ درو جننی لا تقم مدرد فیه قد مسجد زرار کې به نن همیشا اوس سه سا چداغی بنیاد ای خودل شہد اللہ تقو آپا پرشدار ای سرام من اول یوم داول رضینا احقو تدیر ډیر دار ان تقونا فی احقو اگا دیر حق دار ان دا چودر ای تطاوے کې فیو تدی جمعات کے یعنی تدی مجدی قبع او مجدی نبوی کی رجال ان سڑی دی صحابہ اکرام نیو حبونا یا تطورو یحبونا دای محبساتی ایتتوحرو دا چزان مپاکی یحبونا ایتتوحرو خووی پاک والی اختل یحبونا ایتتوحرو خووی پاک والی اختل واللہو حب الله اللہ محبساتی دپاکان سران افمن آیا حرسو اسف بنیانہو چې دنیا دي خدا بادې خپلې لا تقوا په فرنګ راځي من الله دې طرفه ده الله نا ورضوان نو پرځا وانګي خيرو مغره دې امانیا کا وسوک استفا دنیا له دې چې دنیا دي خدا بادې شفا دل علي شفا طغالا جروفن دې وي کني هارين چې غرزيږي او لړېږي فن حر مؤغرد دعبه سردد و جرون کنا سینار جهنم پورد جهنم که والله لا اهد القوم الظالمین اللہ هدایتن کئی قوم ظالم تھا لا ازال ومیشوی بنیانهم اللذی عبادید دویحا گا بنو چلی جر کرو ریبتا شک و منافقت فی قلوبهم پزنو کی یا سبب دو غصی فی قلوبهم نوی پزنو کی إلا أنت قطع تراغا من والا أن تقطع عقوبهم ترى ها وخت ټوکرې ټوکرې شي زموږ د دې والله عليم حكيم الله دې په هغې حکمت او علم ان الله اشترى من المؤمنين بيشتا الله اغثید مؤمنان انفسهم شلو دې او معالهم مال سبب چې دې مؤمنان ورته دیکھ اللہ مومن ترداؤ قدر و شان و عظمت خیر چلاؤ اس تا غستو والا زین دا مومن اغستو والا الله دے ان اللہ حشترہ من المومنین دے شکا اللہ غستی لی دا مومن آنو نانفصو نفسو نددوی لے چا خریدار چلاؤ انا سمرلو مقام دلی واموالا ہم معلومی تی غستی دیانا لہم الجنہ چی اکنن دوی دا پار جنت يقاتلون في سبيل الله جهاد بکې نهې په الله د له ځان وژلونه به کافو قتل وي او دوی به مشیدان کولې شي دوی به قتلول شي وعدا عليه دا وعده د پروردګان حقا حق او ثابتا په توراته په تورات شریف کې او انجیل او شریف کې او القران او په قران الحکیم ومن اوفا وفا او سوگ دیر پوراک ان کے وعدے اخبرل رمین اللہ دعا لانا بس خوشا لشی بیدیکم اللذیب فخرسول اخبروا بانی اللذی ها خرسول بایعتم بهی جتا سودا اللہ سر سودا کرد پاگ بانیم تا سجد اللہ سر کم سوداو کپلی خوشا لشی و ذالک هو الفوز العزویم او دارا و ذالک او دارا هو الفوز العزویم بغدا کامیا بلویا ات تائبونا دامو منان بای تو بایستن کی یعنی حمت تائبو دامو منان می تو بایستن کی دیر بناہمی تو بایستن کی اللہ بیدون بسی بردت میں شر اللہ بیدون دیر بایدت کون کی الاعبدون <سؤال> نو دامن مينان دی عبادت کوم کی الحمدون <سؤال> نو دی الله ستای نه کی دی الله حمدونه وی الاصایح نو دی دیو جدار یا سایحون دی دی ګر دی الراکعون او دی دی رکو کوم کی ساجیون نو دی دی سید کوم کی الاهرون بالمعروف او دی حکم کوم کوم وَنَّا هُنَا نِلْمَنْكَرِ او دَيْدِ مَنَا كَوْنْكِ دِنَا رَوَا وَكَارُونُنَان وَالْحَافِظُنَ لِهُدُودِ اللَّهِ او دام مومنان دی فاغتت کوْن کی لِهُدُودِ اللَّهِ بَطَعْرَدُ حُکْمُنِ دَ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زِرَ وَرْكَ مُؤْمِنَا نُطَام مَا کَانَ لِنْنَبِيِّهِ مناسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرانا دې سي یو ملي دروس له پیغمبر صلی الله علیه و سلم لپاره والذینا ها تکانو تا منو چې مومنان من دي اي استغفرون المشریکین دا چې بخنو غاډي له طرف مشرکان ولو کانوا اولی قربا اگر کوي دای خوندان مختل من بعد ما پس داینه تبین لهم چې سرغم شود دې ته انه اصحاب الجحیم یا تینندې مرګرو د جهنم دی خاندان د جهنم دی مستحق د جهنم دی یما کان استغفارو ائ نو د خنه غفتل ابراهیم ابن ابراهیم علی السلام لابعيه دختوالد دفارا الا ام وعده مزرد وجد یوعدينا وعدها چکړیو دا ودا دیاو خاص دختوال السلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> فلما <سؤال> تبين له ارکلچ سردند شیع و حدت ابراہیم علیہ السلام تانہو چی اکنن دا والد دو عدول للہ دشمن دا اللہ وے تبرع منہو جدا شیع و داغن حدت ابراہیم علیہ السلام انہ ابراہیم ایکنن ابراہیم علیہ السلام لعواہن خامخار دیری دعا دانے بے کولد اللہ نام یا لعواہن دیر نرم زلوالو حلیم و صبرناکو انہ ابراہیمہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ وآہم دیر نرم لوالو حلیم او صبرناکو وما کان اللہ و نبی اللہ لیدل قوماً چی گمراہان کیو قوم بارد ہداہم پس داغنہ چی دایت کلی دیتا حتی او بینا لہم پر بیچ بیانو کی دیتا ما یتقون دہا چی زان ببچ کئی دی داغنہ ان الله بکل شیم علیم یقین ان اللہ پاریو شبانی دے پوہا ان اللہ لہو ملک السماوات والارد بے شکا اللہ لہو دی اللہ دا پار باس شیدہ اسمانون انا والارد دزمکی یوہی و یمید اغجون لکول و مرکول کئی وما لکم نشتر تاثر پار من دون اللہ سوال اللہ نمی ولا نسیر و نسوک لقد تعاب اللہ لنبی بے شکاً نحر بانی کرو اللہ پختلتے اندر والمہاجرین اوپا مہاجرین باننی والانسوار اوپا انسوار باننی اللہ دینہ هاگا مہاجرین داری کرو عبدی نبی علیہ السلام فی سات العسرت تاغ حالت دتنگ دستیاکی فی سات العسرت تاغ وقت دتنگ دستیاکی من بعد ما پزدائنا کادا چنجدیو یزیغو چې کاغذه قلوب فریق منهم زونا دیوې د دې دینه ثمتابله هم دی الله مهرباني کړو په هغه انه بهشکه الله بهیم روف الرحیم طغوی باندې دې مینه کوم کې رحیمه مهربان وال ثلاثه او تاو درو ک سام باندې چ هغه رستګری شې چې قبولته دینان خلل شو رستګری شو دا غي توبه قبلې دل رستګری شو یا والثلاثه الذین ا فادرو کثانمان خلل شو چې هغه رستګری شو د غزوات الطبوق نام وکيو کا عبد بن مالکو ذم هلال ابن امیه ادرن مر علی ربیع رضی الله تعالی عنہ حتا تر دی ا دعاقت علیہم الارض تشنگشۃ حیوان انمکا دماغ حبت سردا سرا حوالی جنہ ودعاقت علیہم او تشنگشۃ حیوان انفسهم زمدی وظنوا ا دید خیال کړو الله ملجا داچ مشتغیغه پناهی من الله الا الله طرف نه الا اله الا اله ان بیا اللہ توفیق ورکرو دتو بیدوی تالی توبو دیگتار چلی توبو باسین ان اللہ بے شکا اللہ الرحیم دا الله دیر دور دا قبل ان کے اور رحم کا یا ایوہ اللہ دینا منو ایمان والا اتتانو یرے گئی وکونو معا صادقی سردرشتنو نام ما کانا لی اہل اللہ و این ندی مناسب ندی درس ندی سید و مدینی دو سیدن کو مطارا و من حولهم او سوچ چگیر چاپی رد آغوی ندی من العراب دباند چانونا این یتخلفو الرسول اللہ دا چگی رست و پاتی شید پی غمبر دعاللانا پی غمبر پا میدان کیا علاڑی گرمی و سربی و لبا و تنیو میں برداشت ہوئی او خلق بی پکورو میں کناستی و لائر غبو او نبی دې دینه ساتبی انفسه د زانو مختلفه عن نفسی زیاته بالنفس مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذلک دا به انهن سبب چی لا یصيبهم مرسی دی تجمع ان ولا نسب او مسترواله ولا محمس وتن من لغا في سبيل الله الا لا ركي ولا يتون موت ان و تا اصل کې وی یوشې چې په قدمونو کې استعمال کې د معنی او نا زید <تصفح> او دایي نګرځي موت ان ته زید گرځې دی یعنی ته الله عربانې نو محاوره سره معنی دا وا ولایت او نا موت ان او چې د غسر ولي کافر و تا من عدولم او ناخلي ددو دشمنان مل سشي غتلل پتل کې رغمیمهون ولانا دوه نهه س دي ناخلی دي من عدو نه دشمنلم سشی غپل الله کوې بلههم مګدي کلی کېي دو ری پهبانې عملون سوال منیک ان الله د ش الله لا يدي او نهبر باي اجر بني کمل کنکو ژو جنې کمل کړي الله اجر نه ضايع کړي تم س دایم ولا یشکو ما دایم خرج نه کوي نفقطن س خرج کول صغيره قدم معلقو لدی کلا نفقل لدی ولا کبيره نن ډيره ولا يقطعون واديا او سفر په میدان ولا يقطعون نفسی الرحمنی کیوئی ولائت فی سفرهم فی سیرهم آو دی تیری گینا پریختل سفر کے وادی اندیو ازمکینا وادی اندیو میداننا اللہ کتب لہم اگر بالکلے کی گی دویتا لوجیہم اللہ جید پارچ بدلی ورکی اللہ دویتا احسن ما کانو یعملون دیرے خیست آغا چودے یا ملکوں کی احسن چه بدلور کې لا دي تا احسان ما لري عمل چوده يمل کوي وما كان المؤمنون لينفروا كافة او نبي مومنان چې دې لار شګني ټول جهاد تا چکل فرزي نه بلکې جسم را ضرورت ته زمره دلاش يا آیات دبرکيده وما كان المؤمنون لينفروا كافة او نبي مومنان لينفروا كافة چې د علم حصول طالع شې پټول اصول صفر ازنی تاسو حصول طالع شې موږ نور غاړه بخلاص شې فلولا نفر الی لوزمن کل فرقتن داریا ویدلنا منهم دی جنا طائفته یو دللا لیتفقهو فی الدین د دې لپاره چې پوهه سلوکی په دین اذا یعو کلا چراوا پشید ایلم بہا سلولن ایلیہم نیخلقو منتا لعلهم یحضرون دا دید پارش ریزان بچکی دا گناہون انا او یریدی دا اللہ نا اوزان دا گناہ نا بچکی یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا اللذین جگلوا قید آکتانو سر یلونکم چنیز دیدی تاسو سره من الکفار اید کافراننا ولیجدو طقار دې چونو میندای وليجدودی میندا کافر فيكم پتاسو کې غل زوا سخواله ککلکواله عالم پوشي ان الله يكن لنا ما المتقين مرګره د پرزګارانو دې وردا ماون دې له سوره تن کل چرولي غليش یو سوره فاملهم باذل دين من ها سو زادت هو کم <میدت> یو د پتاسو کی جزیات کا غل رہا ذی را نازلیدو د دې صورت ایمان ان ایمان هر چہ ها که سان نیچے مومنان نی فزادتهم ایمانا فزادتهم ایمانا نزات یہ ایمان وهم استشیرون اوغه خوشحالی کوي پنازلیدو د دې صورت وهم استشیرون اوغه خوشحالی کوي پنازلیدو د دې صورت وَعَمَّلَ الَّذِينَ وَرَاءَهَا فَسَأْنِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فزادَتْهُمْ لُجِيَاتِي يَقُولُونَ رِسَنَ طَلِيتَ لَارِسِهِم سَرَّاءَ طَلِيتَ دَاوِيْنَا وَمَا تُمُرُّ كِي جِذْوِ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَرَى كَافِرٌ آيَاتِي جِيْنَا أَنَّهُمْ يَكِنَنَ يَخْتَبُونَ فِتْنَةُ چولې شي امتحان کې <تصفيق> چولې شي فتنه کې چولې شي په کُل عام <ت> مرتہ یوزل او مرتہ نیاذلا ثم لا یتوبون бяم نیتو بنوواسی ولا هم یذکرون اھ бяم نسیحت من قبلئی و ارا ما انہی له سورۃن کلا شر اولی گلیش و سورۃ نظر بادہم نو ګوری باذی د دین لا باغن باوی تعالی راکم من اھدن ایا ګوری تاسو له من اھدن یوتن وکړه چا خیالی ثم صرفو نبی الله شری د مجلس صرف اللہ قلوبهم وادلئی اللہ زوندی دی ماننا لکسن دی دی دی مجلس نواہوڑی تا بینہم تدی سبب چی اغوی قومنی و قومنی لا افقہون چی کوہینا لقد جاکم رسول بیشکرہ غلی تاسو تا پیغمبر من انفسکم دی جنس تاسونا عزیز الگران دی عزیزن دے علیہ پارا پیغمبر بانے ما عنیت تم تکلیف ستاسو حری سنالیکم ایرسناک دے ستاسو پیمان رو بانے حری سنالیکم ایرسناک دے ستاسو پیمان بانے بالمومینین روف الرحیم آت مومنان باندے روفن لرمینک رحیم ورحمک ان کے فائن تا واللہو دل دوی فَقُلْ وَارْتَوَأَ حَسْبِيَ اللّٰهُ مَا تَعَالَىٰ اللَّهَ پوره ما تَعَالَىٰ کافیه لا الٰهَ نِشْتَرِ بِالْمَدَدِگار اِلٰهُ سَوَارِدِ اللّٰهَ نا عَلَيْهِ تَضَأَ اللّٰهَ باندې تَوَكَّلْتُ ما تَوَكَّلَ او دره ساویت مات کړې وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَوَ غَالِ مالک دارش نوينه وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مالک دارش